Här retirerar svenskarna både infanteri och kavalleri mot sydost och den närbelägna skogen. Detta markeras med fyra tjocka pilar som alla har spetsarna vända mot trossen, sex eller sju kilometer söderut. Reträtten går mellan byarna i i nordväst och Molay Bodice i sydost, över en liten flod som rinner upp i skogens sydöstra hörn. Vid punkt nummer sju säger författaren Ett försök görs att samla flyende kavalleriförband men det misslyckas och reträtten går vidare mot trossen. I den sydvästra änden av Bodyschenskiskogen finns en markering för svensk truppansamling. Den har fronten riktad mot nordost men ingen markering som antyder att något verkligt motstånd ska ha förekommit. Istället löper en lång, rak, prickad linje härifrån mot sydväst Utvisande att svenskarna istället tar den närmaste vägen tillbaka till sin tross Och vid punkt åtta säger författaren slutligen De svenska förbanden vid Poltava står emot en rad ryska attacker Och så småningom går också de till trossen De svenska belägringsstyrkorna som ligger sydväst om Poltava gör motstånd den styrka som legat öster om staden är ju redan utslagen. Attackerna från de i staden belägna motståndarna- och de från öster angripande infanteristerna blir dock för mycket. Och även härifrån går en prickad linje rakt österut- mot den fyra kilometer längre bort uppställda trossen. Här slutar beskrivningen över händelserna i översiktskartan nummer 5. För att få de rätta proportionerna av dessa manövrers omfattning- kan det vara på sin plats att påminna om att flykten tillbaka till trossen med sin tillgång till materiel, ammunition och sjukvårdshjälp för den mest avlägsna styrkan, kavallerigruppen uppe i norra änden av sänkan och de retirerande infanteristerna i omkring nio kilometer genom skogsterräng och skogsmark, medan den vid Poltava stationerade belägringsstyrkan har att tillrygga lägga cirka fyra kilometer. Om man betänker att infanteriets normala marschhastighet var 75 meter i minuten, det vill säga knappt 5 kilometer i timmen. Men att det även under ordnad flykt tog det ha gått något fortare kan var och en göra sig en ungefärlig uppskattning av vilka tidrymder vi här har att röra oss med.